Hälsning kapitel 1 vers 1 1 Hälsningar från Jakob Guds och Herren Jesu Jesuskristi tjänare till de 12 stammarna i förfiningen